Перша книга Самуїла Розділ одинадцятий Через деякий час Нахаш Амоній Двигнувся і отаборився проти Явеш Гілеаду. Всі явешські люди сказали до Нахаша «Вчини з нами угоду, і ми будемо служити тобі». Нахаж же Амоній відповів їм, «Ось на якій умові вчиню з вами угоду. Я виколю кожному з вас праве око, бо хочу навести цю ганьбу на весь Ізраїль». Явишські старші йому сказали, «Дай нам сім день часу. Ми пошлемо гінців по всіх ізраїльських границях, і як ніхто не прийде нам на поміч, ми тобі піддамося. Як же прийшли гінці в Саулову Гівеа і переказали ті слова до вух народу, весь люд заплакав у голос. Саме тоді Саул позаду волів повертався з поля і спитав він, що то з народом, що так плаче? Йому оповіли справу людей явешських. Коли Саул зачувте, Дух Божий раптом спустився на нього, і він запалав великим гнівом, вхопив пару волів, розшматував їх і розіслав через гінців по всій ізраїльській землі за словами «Хто не піде за Саулом і Самуїлом, то волам того буде те саме». Страх Господній напав на людей, і вони вирушили як один чоловік. Він переглянув їх у безеку, і було синів Ізраїля триста тисяч, а мужів Юди – тридцять тисяч. І сказав гінцям, що прибули, «Перекажіть людям, Явеш Гілеацьким, узавтра, як сонце почне припікати, буде вам підмога». Прийшли гінці і сповістили це Явешським людям, і ті зраділи. А Явешські мужі сказали, Узавтра ми вийдемо до вас, і ви чинитимете з нами, що вам до вподоби. Другого дня Саул розділив людей на три загони, що вдерлись під час ранньої сторожі в табір і били амоніїв, аж поки не настала денна спека. Те, що із них зосталось, розсипалось так, що й двох не залишилось у купі. Тоді народ сказав до Самуїла Хто говорив, чи ж Саулові над нами царювати? Видайте тих людей, ми їх уб'ємо. Саул же відповів: Нікого не слід убивати цього дня. Сьогодні бо Господь дав Ізраїлові перемогу. А Самуїл сказав до народу Ходімо в Гілгал і відновимо там царство. І двигнувся весь народ у Гілгал, і там, у Гілгалі, перед Господом Саул був проголошений царем. Там же принесли перед Господом мирні жертви, і веселились там Саул і всі ізраїльські мужі».